Vad betyder jahova? Det är vårt stridsrop. Precis som muslimerna har jihad har vi jahova. Det står för i vår rasligt heligt krig.